Ipare Euskal Herren geindi, bederatzi proiektuk diru laguntzak lortu dituzte fon frix planoaren bitartez. Proiektu guzi horiek eramanak izan dira alokatzaire sozial edo baior sozial batzuen gandik. Horrek eran nahi du, etxebizitza sozialak direla sortuko, presio apal batzuetan. Habita Sud-Atlantik herri elkargoko alokatzaile organismoa da. 6 proiektu eramanen ditu. Jean-Romean Lestange, organismoaren garapenaren arduratzaileak errandauku zendako proiektu de jaldiak irabaziak izan diren. Lan egiten dugu autetxeekin, erriko etxeekin, nahi baitute untsalandu etxe bizitzaino problematika hori autetxe batzu mugitzen dira eta laguntza iten daukute. Hori proiektuaren erri usitzeko lehen elementu garantzitsua da, gero hatxeman beha da operatore bat, operatore lokal bat eta aurribiltziko e gaitasunak ingeniaritza berbaitira muntatu proiektu horiek eta ezbaitira proiektu gehie shake. proiektuak dira, dira, dira Atlantique Atlantique diru gaitasunak ere badira, abitazu Atlantikek eta erialkargoak diruanitz xartzen baitute proiektu horietana. O financement de ces de ces opérations. Iparraleko proiektuan artean Biga, bankan kokatzen dira. Bankako auzapezak dio, Sortuko diren etxebizitzak bizitzak, hemen gozienden dako izanen direla. Michel Osafren. Seharren apartemendu horietan, biztan da lekuko jendeak izan direla. Uh, Gehien bat erritarrak, edo asteko lekukoak kustentuko seharrak. Edo etxe handi bat bizi dira, zomaitaldiz, bakarrik. Horten apartemendu txipi bat, uh, muntzua eta tresunatenako uh, eta bigarren proiektua. Hemen haidiren, lanien haidiren eh, gazten dako edo Zomaita aldiz, herdu dira emengo enpresetat uh, beste gazte batzu, karlanean akzera, eta zute aparte menduik gure eskualdean eta joetan dira BIT. Ta behin uh, BIT joan ezkeoz, uh, ebe ez dira emengo hemen biziko. Bankako proiektuen, etxe bizitzak ez dira erosten alko. Aldiz, beste proiektuetan daiteke, baina modu berezian, muhuak erostenalko dira baina ez luja.